Здивовані пірати перестали гребти і на мить замовкли. Потім в один голос вибухнули лайкою, клинучи необачність свого каноніра, якому заманулося відсалютувати на їх честь з гармати зарядженою ядром. Вони ще кляли його, коли друге ядро послане більш влучно, на тріски рознесло один із човнів, і всі, хто був у ньому, загинули. Але якщо замовкли ті, хто опинився у воді, то на інших човнах зірвався справжні вихоробурення. Піднявши весла над водою і схопившись на ноги, іспанці посилали прокльони на корабель, благаючи небо і пекло, сказати їм, який це божевільний дорвався до гармат. Знову постріл, і третє ядро страшенною силою розмитало ще один човен, спустивши на дно всіх, хто сидів у ньому. На якусь коротку мить запала лиховісна тиша. А потім серед іспанців щинилося таке, що і сам біс не розібрав би. Усі навперебій горлали, кричали, репетували. Кожен робив своє. Одні кинулися пливти до берега, інші – до корабля, щоб довідатися, в чому річ. Не було ніякого сумніву. На кораблі сталося щось серйозне. Бо поки пірати лаялися і слали прокльони, два нових ядра поквиталися з третьою шлюбкою. Рішучий Огл мав чудову нагоду попрактикуватись і довів, що він трохи розбирається в артилерії. Охоплені відчаєм іспанці полегшували його завдання, збивши свої човни докупи. Четвертий постріл поклав край всім суперечкам. Пірати, наче змовившись, розвернулись вірніше тільки зробили спробу розвернутися, бо, не закінчивши маневру, втратили ще два човни. Три човни, що лишилися неушкодженими, байдужі долі тих потерпілих, хто ще тримався на воді, помчали до пристані. Коли іспанці не могли второпати, що діється, на кораблі, то ще менше розуміли це нещасні остров'яни, аж поки не побачили, як з грот щоглий Сін Кольягас спустився прапор Іспанії і за Майорію англійський прапор. Але й тоді їхня тривога не зникла. Повними жаху очима стежили вони за ворогами, що поверталися до берега, адже ті могли зігнати на них злість, викликану цими незвичайними подіями. Проте огол не припинив своїх вправ і довів, що він не забув артилерійської справи. Його ядра наздогнали втікачів. Останній човен розлетівся на тріски, ледве досягши пристані, і рештки його були поховані під градом відбитої цегли. Таким був кінець піратської команди, яка ще десять хвилин тому підраховувала, скільки песо припаде на долю кожного з них, за участь у підлих злочинах. Близько 60 іспанців лишилися живими, і їм пощастило дістатися до берега. Однак, чи мали вони підстави радіти з цього, я не можу сказати через відсутність будь-яких записів, з яких можна було б простежити за їх дальшою долею. Але відсутність записів уже сама по собі красномовна. Ми знаємо, що тільки на іспанці вибиралися на берег, їх зв'язували, а беручи до уваги їхні злочини, я не сумніваюсь, не один із них пошкодував, що не потонув. Барбадостям не терпілося довідатися, хто ж ці таємничі рятівники, які прийшли в останню мить, щоб помститися іспанцям і зберегти для острова «Грабіжницький викуп у сто тисяч песо!» «Що Сінко Р'ягац тепер в руках друзів?» Можна було не сумніватися після таких красномовних доказів. «Але хто?» – запитували вони один одного. «Хто ті люди, що заволоділи кораблем, і звідки вони?» Єдине висловлене припущення скидалося на істину. Це група сміливців з остров'ян вдерлася вночі на корабель і захопила його. Лишилося дізнатися, хто ж ці загадкові рятівники, і віддати їм належну шану. Саме з таким дорученням і вирушив у супроводі двох офіцерів полковник Бішоп як повноважний представник губернатора Стіда привітати героїв, бо особисто зробити це губернатору не дозволяло здоров'я.